Dobrý den, tátí. A hele, ty už si tady, Urvínku, A tak brzy? Že bys byl u tetičky zase něco provedl? A, tátí, ne, prosím, nic jsem tam neprovedl. Tetička měla velikou radost, že jsem přišel. Ale, ale, ale, že měla radost, říkáš, to se divím. Tuhle mi říkala, tetinka, abych k ní už raději ani neposílal. A proč, tati? A ještě se div, provedeš tam vždycky nějakou nepřístojnost. No, tak proč jsi mě tam posílá? Ale proč? Tetinka má přece dneska svátek, jo? Sluší se, aby si blahopřál, když já jsem nemohl jít. Tak měla radost, povídáš. Asi ano, velikou radost. Když jsem vešel do dveří, tak zpráskla Tetinka ruce a vykříkla. Ty jsi nám tu ještě scházel. Hm. A víš, tatí? Že je naše teďinka moc a moc pobožná. Pobožná? Ano. Ale, ale... Moc pobožná. Celou dobu, co jsem tam byl, tak pořád zvedala oči k nebesům a říkala Panebože, panebože. No, se nedivím, že vzdychla. Nebudu si představit, co jsi asi prováděl. A Přáníčko si říkal dobře? Moc pěkně jsem říkal, Přáníčko. A dost hlas je hodně nahlas, i hluchý dědeček si zacpával uši, jak jsem to říkal nahlas. A všichni byli moc a moc spokojeni. Ano? Ano, a když jsem to doříkal, tak všichni volali za No. Už měli, datí, oni si... Já oni Jo, už měli, co už měli? Měl asi tvého křiku dost, teď si to takhle chápu, teď to chápu. A říkal jsi to dobře, jak jsem tě tomu naučil? Jsem ano. Nejlíp když te přesvědčím, přesvědčej mi to ještě jednou. A zrovna tak, jak jsi to říkal teďince, rozumíš? A dáš mě potom taky dort jako Tetinka. Nic ti nedám, teď nemám svátek dneska, že tak říkej. Já jsem se uklonil v hluboce, jsem se uklonil. No a dobře. A říkal jsem, milovaná teďinko, Řek, víš, jsem tady, no počkej, do, do samozřejmě. Řek, milovaná tetínko. No, a tak dál. Říkala, jsem se uklonil, no přece samozřejmě. No, to se ví, že tak povídej už. Já milovaná říkal, milovaná tetínko. Sedávej panenko v koutě, totiž... Já malé poupě stojím tady v koutě. Milovaná tetínko. Já vynšovat, totiž ne, to jsem říkal až potom, napřed jsem říkal, milovaná tětínko, já, malé půlpěk, kou přeju na mou tě, totiž přeju ti na mou duši. štěstí, zdraví, plnou duši. Je, je, je, je, je, je. Počkej, tak ti nepletně. Milovaná tětínko, já ti přeju jménem celé naší rodiny, k narozen nám šťastná veselé svátky a venčovat nepřestanou, dokud něco nedostanu, ctěná lidinko. Tatínek říká, že bys mi možná třeba zdala nějaké peníze, aby tě nestratil, tak mě můžeš bez všeho dát, já je nestratím. Pojď si sedit v pětikačku, ne? Pro no, pána Jána, tohle že jsi říkal, ano. No tak takové nepopltené přání a ještě peníze si loudil. Kluku darebná, já bych tě. Ano, tady si řekl, abych peníze nestratil. A to si mi neřekl abych to, než tak jsem to řel, když si řekl, abych to vzel. Já bych tě nejradši sek. Já vím, že ti tatínka si nedala nic, co? Dala. dvě koruny mi dala, hej? Že by? Ano, tak já tedinka mi dala dvě koruny a povídali. Povídala, hej, hurvinku. Doskoč mi ke kupci naproti, za dvě koruny pro ocet. No tak, vidíš, tak tě dala dvě koruny na ocet a tobě nic. Jistě, že se zlobila. Ale nezlobila, tatí, kde pak byla naopak moc bílá. Tatinka povídala, to je škoda, že jsem nevěděla, že taky přijdeš. To bych byla musela u péci o jednu a o dva dorty víc. Aha, to se zase spál jako nenajeden. A co dědeček? Dědečka si nezlobil? Dědečka jsem potěšil. Ale? Jsem ano. Zkoušel mě drobátko ze čtení a spočtu a měl velikou radost, že tolik umím. To to asi dopadlo. Moc dobře to dopadlo. Jinak by mě přece nedal, dědeček, tři koruny. No, uvidíme. Hned se přesvědčím. No to dítě mě zase zkoušet, ano. Zkoušetě budu. Jen jeden příklad. Poděj se. Dědeček ti dá tři koruny, že ano? Jsem ano. Kolik bys měl korun, kdybych já ti dal taky tři? Koruny. No co jiného? Tak tři koruny od dědečka, tři ode mě, kolik bys to měl dohromady? To bych měl dohromady čtyři koruny. No dovol tři a tři, to je přece... Opravdu, taky? Kdybych měl tři koruny, tak bych měl jenom čtyři, poněvadž dvě koruny od dědečka už jsem utratil. No dobře, ale kdybych je byl neutratil, že tak... Kolik to máš dohromady? No, hůr, vínku, tři koruny od dědečka, tři ode mě. To máme? Dohromady jednu korunu. Jak to? Hm, tak jdete by si mi korunu, ani dvě, ani tři nedal. Já tě moc, moc znám.